O Resuluhu, thumë më më bajdu Të gjitha falendërimet tona I parkasim vetëm Allahu Tebare Kjove Teala Ajo është i falendëruar për të cicit Dhe emrat e ti të mdhej Vetëm ati i nështrohemi Dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë Ndërsa për shëndetjet Salavatat e Zoti Gjellegjelluhu Të mirat e ti Të gjitha të të buhurat e kënjeriju mëj mirë mësuës i njerëzimit Muhammedi aleyhi salatu was salam pasaj më shokët e ti besnik më familjen e ti të ndërshme më gratët e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarë dhe muslimanët e sële të ndjeki në rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit e kësaj bote të ndërruar gjumë atlik të ndërruar të prënishëm dhe të vazhdojmë e lejën e Zodhi Gjelle Gjelalu qëllë të ndonjë në disa qaste për parahut bësë gjumas, duke i shfizu e disa minuta dhe qaste, për t'i rikujtue, diçkan nga ajo e cila e ka përmendë Allahu Tebare Kjovë Teala në librin e ti, e që tjetë një loj furnizimi dhe ngopje edhe më e madhe e respektit të cilin në e kërkun Allahu Tebare Kjovë Teala në ditën e gjumarë. Të ndërruar Gjumat Li kemi fillu në një varkë të ligjaratave dhe një cikl të derseve ku poflasim për ndërlidhjen dhe bashkunimin në mes disa prej moraleve të islamit dhe lidhjes me Allahun të bare kjovë të ala. Pra me fjal të tjera dhe fjal të thjeshta, poflasim mes tërbijës, edukatës të cilën duhet të këtë njëriu dhe roli i kësaj edukate dhe roli i kësaj tërbijeje në lidhjen me Zotin tonë të bareke vëtë ala. Andaj shohim se njerëzit zakonisht kër flasim për tërbije, endajnë dhe e veqojnë nga besimin e Zotin të bareke vëtë ala. Dërsa për nga mberi unë sallallahu aleyhu sallem, Dhe ajetet e Zotit Xhelel Xhelal u në Kur'an dhe vet jeta e muslimanëve të parë dëshmojnë për një lidhje të fuqishme në mes të rbijës, edukimit, virtyteve, vlerave morale dhe besimit ndaj Zotit Tevareke u Teala. Dhe për këtë kanë sill shumë prej argumenteve të cilat i kemi përmend në legjëratat e para. Sot do të vazhdojmë edhe me një vlerë tjetër të cilën e kam përmejnë djetarët e mëslimanve e cila gjithashtu ka një rol të madhë në besim ka një rol të madhë në shahadetit të cilën neve e kemi bazë dhe themel të fejës ton e cila është La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah është një vërtit të cilën djetarët e kanë quajt së është një loj hyrije e gjdo mirësije është një lloj derë e çdo mirësie të cilën Allahu te bareke o teala i adhuron njeriu. Dhe nëse njeriu nuk e ka këtë virtyt, këtë tërbije, këtë moral, njeriu e ka vështirë se ta hap derën e mirësisë. E ka vështirë se të përfiton nga mirësitë e të tjerëve dhe kush do të qofshin ata të cilët Zoti nojn dhe janë pronar të të mirave. A dojë dojë mos të furnizohemi me këtë moral Dojë mos të furnizohemi me këtë vjërtit Dhe dojë mos të largohemi nga e kunder ta E këti vjërtiti cili është vësë i lig E që Allahu Gjele Gjeleluhu E ka shumëtue në librin e ti është për qëllim Morali dhe vjërtitit e cilin e kanë quajt djetarët Husnu dhën Husnu dhën Kështu e kanë quajt djetarët nga koha sa homë matë. Është për çollim mendimi i mirë për njerëzit. Të kesh mendim të mirë për njerëzit dhe të largohush hamendjeve, para xykimeve, fashëthemeve, mundësive të të të çënur dikush i keq apo i lig, apo i poshtër ek çto më radh për fjalëve të cilat i përdorin njerëzit. Pra Besimtari duhet të furnizohet dhe të stoliset me një lloj virtuti i cili e ruan atë nga parajxikimi, e ruan atë nga akuza e dikujt pa drejtësisht, e ruan nga fjalët të cilat çarkullohen në mes e njerëzve se filani isht kështu dhe ishte ashtu. Ishte thonë për ta kështu dhe po thuhet se ka bën po veprën të keqe. Këto janë parajxikime të cilat nëse njëriun nuk i largon nga vetvetja, ka pasoja shëriatike, ka pasoja mendore, ka pasoja edhe shpirtërore. Pra e prish fenën e tij, e prish mendjen e tij, fillon vetëm me nukëç dhe gjithashtu e prish edhe komoditetin e tij shpirtëror. Nuk është rahati e shpirtit i tij, na nga mendimet e shumë të, të shumta të cilat i vijnë në kokën e tij. Andaj për nga mbeni jo nga rejë i salatu e selam. Në një numër të aditheve të ti, na e tërhejgjë vërrejtjen nga mendimi i keqë. Na largon nga mendimi i keqë. Na shmon nga të menduarit për muslimant të keqë. Kër nuk nën kupton se në to s'ka keqë. Kër nuk nën kupton se të dikush të popan keqë. Kër nuk do me thonë se të këqit menej të rahatë. Jo, por e ka si cëlli rolin e vetë dhe ka dikush i cili është angazhue nga anë Allahu të bare kjo e të jara me dije dhe urci i cili e komunikon në mesajin e Zotit edhe të katatët cilët janë të këqit dhe nuk liën rahat të këqit asë njëherë Allahu ka, ka dash kështu por neve sa na përket si njerës në raport me njeri tjetërin nuk duhet zhytemi se e keqja është për hap e liga është për hap e tani ne të mendojmë për zdo të ditin sa jështë i keq dhe s'ka njërzit mirë nuk i besohet kërkujna s'ka njërz besnik askush se ma besën eksemerat për e fjallëve të ligat të cilat për dorën në mesin e njërzve anaj neve duhet të furnizohemi me me mendim të mirë duhet të kemi mendim të mirë fillemish për zotin të bare kjovët e ala duhet të kemi mendim mirë për zotin ton Allah unë të bare kjovët e ala duke e regulur raportin mes neve edhe ati pastaj zbresin më posht kemi mendim të mirë për, për njërzit për njërzit matë mirë të të cilët i ka zbrit Allah u gjelluarat e janë për nga mberët pastaj kemi mendim të mirë për shokët e për nga mberve pastaj kemi mendim të mirë për musliman matë mirë se na të cilët kanë kaluë e, e që janë pas shokëve të për nga mberit e kështu me radhë në histori e deri sa të balafacohemi me njërzit të cilat i kemi bashko hastohë dhe jetojme me një ko dhe na lidhë raporti dhe jeta me ta edhe me ta duhet me pas mendim të mirë dhe duhet me ndërtu raport të mirë me ta. Andaj duhet përmeni me diçkan nga jetet e Zotit Gjellegjelalu dhe fjallë dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallem se sa është e rëzikshme të menduarit e keq dhe para gjykimi për njërzë apo përvepra, e kështë të më ra. Filim ishtë, pada se me përmen ajete dhe adide të bëngamberit a reji salatu e selam, neve duhet të adim se neve si kriesa njërëz, neve kemi një aparat me veti, i cili nuk ndalët nga puna. E kemi një instrument, një alet, mjetë, i cili vazhdimisht punon dhe ai nuk ndalet. Ndalet dorra njeriu, ndalen këmbët e njeriu, ndalet edhe veshit, ndalet edhe syri, edhe goja ndalet. Doni herë edhe hundën e ndal. I ndal njeriu lëvizet të shumtë ashtai ka me trupin e tij. Mir po, ash mirëti e tijli. Asnjëherë nuk ndalet, por vetë kur humbet njeriu në gjumë e kështu me radhë me gjithse edhe atje në doza të caktume i punon këja aparat në të gjitha gjendjet e njëriut kur pezullohen krejta gjumëtir të ti dhe organet të ti është një aparat i cili nuk ndalet dhe është aparat i mendjes i riu me ndon vazhdimisht me ndon edhe kur është të nejt edhe kur është i shtrit edhe kur është të punu me ndonaj i vinë me ndime dhe djetarët e muslimanëve kanë thanë, kjo është pa, pa takat të, të njëriju pro ti s'ki takat me projektu si kur njani prej njërzve të të, të tënëtë një thonë mendjes, sot hizki me menu, s'munet me bokta pra njëriju si kur të nëtënëtë të angazhohet me një punë e të blokonë, të ashtypë dikonë, mështë punoj e mendja se ka ndorëneve nuk e ka ndorëneve Andaj, fillemish duhet të adimë këta Se aparat i mendjes, punon Mendime, me qindra minja vin Andaj, kjo në alarmon neve për rëzikë shmëri Se duhet neve më furnizume me mbrojtje Duhet të ruhemi Se në vinë lëllë e mendimesh E a janë kretë mendime që ka në vinë të aman? S'janë të aman? Nuk janë të aman Andaj, prej qindra milionave mendimeve që ka në vinë njëri ju vesh një dit, mi janë djerë për jash, më fletore, sa ka mendu, ndjerën fletore të shumë ta, nuk shkru në lapë si shumë, për dit, një janë, një mujë, një vit, po 60 vite, sa ka mendu, sa mendime i ka pas për 60 vite? Me miliard të mendime, andaj, kjo aparat nuk ndalet, për shka kse nuk ndalet, zote jo në gjelluana ka dhamë, si me, si me, Ëmirë por dorë dhe mos me këçëpërdorë. Se njerëzit edhe këçëpërdorin këta. Për shembull, i shef njerëzit edhe kur e lavdrojn dikant, edhe kur e shoj ndikan, nuk ka shpesh har fakte, nuk ka shpesh har dëshmi as xheriatike, as praktike të cilat shifon. Po kreç çka sillet është, ç'shto mënoj unë, zban këngjeri. Ose kjo shumë i mirë. E kështu më radh. Pse qëfar argument i ki, qëfar fakt i ki, qështu për dijune, qështu për mendojune, po qështu menojnë dhe dikush për tije, po s'ka fakte, andaj Zotë i unë një levoharën në kamësue, se njëri ju në mendime duhet të jeti vetë kontrolumë. Duhet të jeti vetë kontrolumë. Pika e parë të cilën duhet të adim neve, pika e parë të cilën duhet të adim neve, është se... Mendimi i mirë për njerëzit lidhet me mendimin e mirë për Allahun Te bareke jo ve te ala. Por mendimi i mirë për njerëzit lidhet me mendimin e mirë për Allahun xhele xhelalu. Si pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam na ka treguar se për Allahut nuk vjen sharr. Na ka galdhur pejgamberi sallallahu alejhi dhe salam se gjdo senë që ka ndodhë në gjithësi është shkruar para prakisht e dinë allohu para prakisht e ka shkruj pre kretë këtynve lajmeve të cilat janë të shumë ta për nga mërë nga del me konkluzion dhe për fundim se nga allohu zvjen kur gjokeq nuk vjen kur gjokeq oa shërru lejse i lejk tha për nga mërë o zot që e rri, e keqja, zvjen për e tyje. E a ka të keqja, ka, njërëzit bojnë. Njërëzit bojnë keqja. E kështë mëra. Dhe shëjtan ka, edhe dreçni ka, loj, loj, krije, se shka kriju zotë i unë një lëvara. Por këto të këqijat, qka dalin për e këtyre, nuk janë zotit. Nuk janë zotit. Andoj, pike e parë, që në ndihmonë, dhe duhet më konë bazë, për me mendu mirë për nj Ne e besojme Allahu njëllu ala Qyshe ne e kamësu Allahu njëllu ala Ajo është Allahu i cili Ka emrat shumë Kryuës I gjithë dishëm I gjithë fuqishëm I gjithë mëshirëshëm I butë Tolerant Siguruës Furnizuës Ekshte mëra për emrave të shumë Dhe aji të li jepë njërzve pa masë E dikujta ja Ja ku fizon Emrat shumë të zotit e barek e vëtë ala A i cili e pranën tëvën A i cili e mëson njërijun Alimul gajbi vë shëhede E dhja ta qka bëhet t'inza Edhe dhja ta qka bëhet publik Dhe të Allahu s'ka natë dhe dit Të nga natë dhe dita Allahu u gjelluarë s'ka sahat Qishka të në lejë salatu vë selam Jesu bubnu Adem E dhehra E në dhehru Ka të në bëngam verë Alejë salatu vë selam Ka të në Allahu u gjelluarë Po e shanë birja demit kohën Ko e keqe, ko e mirë. So të s'ke mirë, pak ma vëndë, pak ma anëzëtë. Filon e shonë njëri u kohënë. Tha Allahu gjellëvala, dërse dhe une s'ka kohë, dhe une e menajoj kohënë. Pra unë ja ubi stinat, unë ja ubi kretë që ka ndohë. Andoj prej Allahu të zbjen keqë. Kretë këtë emrat Zotin. Dhe raporti jonë i mirë me Zotin, në banë me menduë edhe mirë për njërzit. Në banë me menduë, edhe mirë për njerëzit pra Allah s'ka zbrit këtë shia në tonë e ta është pas taj dikush bankeq a i le të baje për veti ne me të sigurojnë në një mendim të mirë ta sigurojnë a ne dhe një mendim të mirë për njerëzit të rahatomi për veti të i këmi gjunahit të jetojnë a jetën me gabimet e tona në përmirsimin e tëre të angazhomin e vetet e tona me nëksan lëkët e tona me mangësit e tona me plot nevoja tonat, e pastaj, a ka njërzit që vëpërojnë keq? Ka. Por neve fillemi së të sigurojnë në mendimin e mirë. A dojë mendimin për Allahun i mirë, reflekton që ti me mendua edhe për njërzit mirë. Nga se janë kriesat të ti. Janë kriesat të ti. A e ka kriua. Siku që e ka kriua, Allah u të paralizumin. A del dikush pa dorë? Del. A del dikush pa kam? Del. A del dikush pa sy? Del. A del dikush i shtremt, del A del, sot dush A ka shumë të drejt Ma shumë janë drejt A ka ma shumë të paralizum se sa të man Ma shumë janë të man Ma shumë i ka kryo allohë me ftyrat bukura Se të shumtuar të këtu Por se kret janë kryesat Zoti Gjellegjellu E a ka mundësina t'i opmi përparsi Asoj të shtremtës Para të drejtës, jo A ka mundësina t'i opmi përparsi kriimit për sosur para diçka e që neve në huton jo, duhet me dhonë për barsia sa e qëka është e për sosur andaj mendimi i mirë për Zotin si edhe mendim të mirë për njërzi që do me dhonë se neve fillimish duhet të përmirsojmë rapotin ton me Zotin ton gjelë gjelëluhu andaj tha Allahu te vara kjo vë të ara alejkum enfusukum laja durrukum mëndolle tha Allahu gjelëvara ju këshur në vetëm Për mbajo një vetë vetës Se s'ju ban dama i cili ka boshar Por qejmë bu Qka në ban neve dobi i tash Mu angazhue Se në kalumën akon një e bugjehën Akon Akon edhe një e bulleheb Akon edhe një u me jep në khalëf Ate në konë shumë këqë Para ti ka pos për au Para ti ka pos në mrud Para ti ka pos Ate Edhem moat këçi popullin ujit 950 vite i ka thirrë dhe thuhet se në çdo 100 vite është në një erë ka pranuar islamin. E këshoj me radhë, njerëz të këçi, çka do të bën ti dobi? Çka do të bën ti dobi mua angazhu me ta? Çka do të bën dobi konkrete? Për mihiq të këçës po, po ti të, të mirësh me ato sa të këçi ka kën kanë. Kon. E, e këshoj me radhë duke e rridosën ti karshiatënve, çka do të bën dobi? Andaj tha Allahu i Gjallivora, Leha ma kesebet Ata e kanë morë ata që e kanë fitue Wa lekum ma keseb tëmë Edhe ju e mërni atë që ka e mëritoni Edhe ju e mërni atë që ka e mëritoni Anda i thanë shumë për i sahabëve Për nga meri sënë Allahu a.s. Kër të lezoni në Kur'an Për benu Israel Kanë bëhë kështu Kanë bëhë kështu Allahu në ka zonë shumë që i e që kanë bëhë ata Kanë thanë shumë për i sahabëve Sikur që është Ebu Darda radi Allahu anë Most ju mashtroje qërtimi Zotit për bënu Israel Me mendu se ju kini me pështue Most ju mashtroje mendimi I keqë për bënu Israel Dhe vepe që na i kakadzua lohu për tonë kërë and Me mendu se ju kini me pështue Por që imbul Jehudi shumë i keqë Po Jehudi jo shumë i keqë Po kjo është bandë ti të mirë Këneve nuk në bandë të mirë të thamë na Jehudi shumë i keqë se shpeshar disa veprasit jehudve, po i baj muslimanet. Armitësinër me dreti, lanje e fejes anësh, mos mësimi fejes, mos angazhim me ata që ka është e duhur, shumë brej veprave. Ndjekje e modës që fardokofta jo, kjo jehudizmi që në ka gazu për nga beris e zëllim, e ta që shmi a bo punën, anë njërëzit mësoj, ajo ka një keqë, aje jehudi që ka ështaj, por se kjo nuk të paston të tijë, nuk të largon ti nga përgjithësia jote. Ti ke më vetë për veti, ai ka më vetë për veti. Ai nëse e ka zjarrin e vet, edhe na mund na me pas zjarrin ton zotin harrojt. Andaj fillimisht mendim i mirë për Zotin na krijon neve mendim të mirë për për njerëzit. Kjo nuk i por jashton zullumçarët. Të jemi të qartë, kjo nuk i por jashton kriminalët. Ata e kanë llogarinë te Zoti i Vetë i Bareke, O Teala. Andaj kjo është me pika e parë që duhet neve ta kemi paraqisj e dita që duhet të kemi parasysh në kjo shumë në nëci nëndështë është kjo baza e ketë kësoj qka neve po flasim mendimi i mir për njërzit mendimi i mir veçanërisht mes muslimanve që është e met e ma dhe ku asë njani tjetrit nuk i beson dhe i shef i sharetet e njërzve në nivellet ullta kam i besu u në ati. Po, ko, ty qenë ka njëri mirë. Së vajtë kjo punë. Ajë po folë kamirë. Le takshira e njerë punën e vetë. Dhe i shef njerëzit kur kujtë, kur kushë si besonë. Dhe kjo është e mejtë e madhe. Dhe kjo është e mejtë e madhe. Andoj tha Abdullajbë një mesudi. Para kja mejtët kam ardhë një, një zamanë. Shumë i ligë. Shumë i poshtër. Veprën matë mirë. Mas mirë ti ç'e din më bëj, jo më të mirë. Mas mirë ti ç'e din më bëj. Njerëzit të asaj kohe janë ç'e din më ofendu mirë njëri një tjetrin. Vullai Mesudhi thot, kanë marrë një zaman kurt ulën di veta. Edhe janë mshinë njënit me çit këç. I gjëjn fjalë ku ta bojn magji të djuos të fjalëve dhe nëse e dëgjoni treti binde që ai për të cilin po flitet o shko dishim se është i poshtër. Apo a është ajo e e pame, e dëgjuar, e e, e pranueshme është. Po ai dëgjon njeriu as flet për dikën lig ti thu se ka kriju Zoti më të ket se çka janë të vol për ta. I dëgjon disa njerëzi flasin atë shumë poshtë për dikën ti thu se Allah e ka zbrit Iblisin mesën e këtyve. Po pra, slem dit si taj asli had dhe nuk le të keçe pa janjit. Andaj tha vllajmi Mesudi, kështu mësmirti kanë me ditë me veprove. Andaj tha ik pikë tërve. Pika e dytë të ndëruar të Muxli, që neve duhet ta kemi parasysh, e që shumë e rëndësishme, Allahu jelle jalalu në surën e mendimeve të kçija dhe ruajtjes nga mendimet e kçija surja al-hujurat. Na e të regonë Zotë Jonë të bada kjovë të jala Se si regullohet Qështja e musliman me ndërmit veti Dhe fundi Mendimi i fundi Dhe përmirësimi i fundi Që e ofronë Zotë Jonë në Kur'an është me mendu mirë Po, mjeti Të cilin Allah në ajetë Si dëni mund drecë Si dëni mund regulluë Si dëni mund meremetuë Që ishduhet është mendimi i mirë Shikon e surën u në hujë gjërat Dikush në është këtë surë se ka pa moti Moti se ka pa Si të kishë pa nëjë surën Zotin Arruj Andë lezën e pak Kur'ani pak më shumë Ta shpletojnë pak libnë e Zotit pak më shumë Se në mërën kompjuterat me veti Në mërë Facebooki me veti Plak e i ri Telefonat e mërën njërës me veti Nuk qelet liber, nuk qelet dërs Nuk qelet ligerat, nuk qelet Kur'an Nuk qelet hadith po vetëm që ka thonë filani dhe alani që ka pas kanë thonë lajme të kështëmerat si kur ketë që ështëja më konë që ka pëthuat në lajme Zotin Arull Andaj që i konë nësurën dhe në hëgjurat Zotin Jun Gjelle Gjelalu në ofron në ofronë shumë rejtë zjidhjeve por para se me në ofru zjidhjen në të regonë se që farë probleme mundu më shka këtu nëse së mirën këtë zjidhje thaëllohu të bareke u e te hala vë in Fa asli hu bejnë hu ma. Fa zoti jo në Gjellë Gjellalu. Nëse dy grupet dhe simtarve, ka të fytëm, përleshëm, nga të smohën dërmjët veti dhe përlahëm. Fa Allahu Gjellë Gjellalu, Fa asli hu bejnë hu ma. Provoni mi pashtuë, provoni mi pajtuë, dhe me ngritë me ngrit së tërë harmoni. Fa Allahu Gjellë Gjellalu, Fa imbagat ihdahume ala ukhra Fa qatilu alleti te bëghi Hatta te fia ila emrilla Fa Allahu Gjellelalu E nëse njera grup Pas i që Osh bo orvatje mi pas tu Dhe me i pajtu Atare Merru me ketë grupën e cila revoltoj Dhe nuk pranon pajtim Apo Dhe ngrit një sankcionën me ta Pas a i dhët Allahu Tebareke Wa Teala fë infaët fë aslihu bëjna huma bil adli vë aqësitu inë Allah ju hibbul më qësitin tha Allahu gjellë gjellë luhu e nëse këthehen në hak dhe pajtohen ata rëgjikoni me së tërë me drejtësi dhe me pësh të të drejtë me, me mizan të drejtë vërtejtë Allahu i donatat të cilat gjikojnë drejtë por se më po është Allahu gjellë gjellë luhu i përkujtonë Se nga kanar të lashët Pse ka ardhët e kaca fytja Pse ka ardhët e përplasja Thetë Allah u te bare kjo vëtjara Inem el mu'minone Ikhua Vërtejt besimtart janë vëzër E kanë haru A i cili ka përfundu Në kaca fytje me besimtarin A e ka haru një parim E ka haru Që dëmëndon ka mendu kabimisht E ka haru se e ka vla musliman Po mirë Qish e ka haru e që si e ka arru që si e ka Allah musliman thotë Allahu u gjellon dhe më poshtë ja e ju helledhina amanu la jes khar qaumun min qaum këto është zanafila edhe në funë Allahu u gjellon e të regon zanafilën atë gacën e parë dhe e cila ka, ka shkaktu të këqia thotë Allahu u gjellon o oh, ju njerëz të cilët keni besu la jes khar qaumun be qaum mos ta përqeshen një grup një grup tjetër edhe këtë dunja e në tash si film ata e gjikojnë një qëtëre edhe jë japin pasaj këtë gjikimet këtë gjikimet, këtë qëtëve, këtëve, këtëve, këtëve, këtëtëve, këtëve këtë porrinë, këtë janë gjikaca tha Allohë u gjelën, ja e juhëllë edhe në amënu la e shkër qamën min qamën një grupë më stallet me një grupë tjetër asëa e një kënën khajra minën hun se ndodhë ata me të cilët poj përqeshtni me qenë më të mirë se ju apo kur ti ullësh edhe i gjikon njërëzit këra ata e këshurë këta këshurë këfironi zdi as me hec kështu i dhe që njërës nuk e folë kja as me hec nuk di as me folë nuk di edhe fillojnë gjikimet shumëta para gjikimet shumëta amendjet shumëta kjo është nivelli më poshtë kara kjo është nivelli më poshtë kara Po ku është fillimi i fillimëve Tha Allahu të barëke vë të ala Ja ejuhëllëdhine amenu I gjithë tenibu këthiran min a dhamë Zalafila e parë Tha Allahu gjellëvala Ojët e cilët këni besuar Nëse doni me i dhamë kërrejt fund problemeve Kërrejt fund të lasheve Atër tha Ojët e cilët këni besuar Shmëngjuni Lërgonjuni Shumitës së para gjikimeve Më ndimeve të qia. Inë ba'o dhëvë dhënë i idhënë. Ditshka nga parajgjikimet, pjesë e parajgjikimeve është gjyna. është mëkat bëjzot të të pare kjo vë të ala. U ala të gjessësu. E cila është në keqja parajgjikimit. Fillimi zotë i unë gjelluan e a thotë. Mosë parajgjikoni. Se ju tu parajgjiku, keni fillu mu talë. Kër të ka arë mendimi se kjo është i keqë, gradualisht nga të menduarit ka fillu me morë që një loj vendimi brenda shpirëti duke folë me vetë vetëm ke fillu e mi ka zuk t'i dostit tanë shka e këngat mua të morë kështu kështu mendim kështë njëri mirë ke fillu me endzirë në gjuhë dhe kjo fillon e rëndohet fillon e dhe haronë se kusht është ai kërshirë e nëse ngritit edhe më shumë plurë i armitsis shkon dheri në mosmarveshje shkon edhe më shumë dheri në vrasë Hande Allahu të barë kjo vëtë ala i shëron gradualisht. Adhe ka dhën djetarët se surja e lëhujurat është surja e mendimit mirë dhe largimin nga mendimet e këqia. Epse Allahu i gjelluarë e, e bjenë bazamentin e të këqiave të mendimi i keqë. Se së mund është i të mendu mirë e dikan muqume në uka cafyt me ta. Të mendu mirë. Dikan të e mendu të malë, e të e rëspektu, e të e dashtë së mundet mund ngritë mësë përveshja po kur zbehët mendimi i mirë për ta fillojnë hamendjet ngritën atar fillojnë edhe e keqa me arë tha Allahu gjelluara inne ba'da dhënni i thëmë disa para gjykime janë gjynak cilat janë ata komentatort e Kur'anit qysh nga kohë e sahabeve kanë dhanë Allahu e kalan të pashtuar ba'da diçka diçka nga nga paragykimet cilat paragykimet janë gjuna se di e ti cilave du është mi ulargu krejtve krejt paragykimet është mi ulargu mi hikë që ti gjunajt mi hikë që ti gjunajt ajdi që është kjo i kithë dhët gota për para i kithë dhët gota për para të mbu shura me uj vesh njana prej tëre ka helm vesh njana prej tëre ka helm Helmë, i helmumë është Dhe tjera të skahë dhe është Khaberi lajmë i sigur Nëndë, prej djedhe Janë i të pacëta dhe të sigurta Po njona është helmume Ti nuk i lajmë cila është ajo A marë guzim një riu me pipi që të në dhejtë A i le kretë të dhejtët Pse i le të dhejtët Se njona është helmume Mune të parën shka e marë me që duhe helmumja Dhe më po përfundonë që është a jote kështu janë mendimet nga milion e mendime nja është i helmum ndoshta që ata të je konsumon dhe përfundon qështë e jote adhe dhe Allahu ba dhe dhani idhëm diçkan nga hamendjet janë gjynat gjuna. gjynat e zotit veshtu tume nuk e që përdikan timar gjynat e Allahu u gjelë e gjelë e lugu dhe kështu Allahu u gjelë e lugu të keqen e të mënduarit të keqen e të mënduarit keç për njerëzi dhe para gjëgjimeve për njerëzi pika e kret e cila pason nga mendimet e këqia dhe mendimet e liga për njerëzi është se mendimi i lig të fut në labirintet të cila s'ki mundësime dalë për të tëre Pëngamberi Alehi Salatu e Selam haditin që e ka transmitu e Bi Hurera an, nga Pëngamberi Alehi Salatu e Selam ka than Alehi Salatu e Selam Nëse ai tha helak an-nas kush thot u shkatrua njerzit fa huwa ahelakuhum ai është më i shkatrruari kush thot u presha njerzit s'ka më njerëz të mirë që kjo më i prish ti në transmetim tjetër huwa ahelakuhum kjo i ka prish Allahu salla dhe selam etejënuplan nga hamendja dhe parajtimi që gale i sëratu e sëram se si nga të regonë se nga paramendimi i keq nga hamendja e keqe për njerëzi tuk e mendu e fështir për njerëzit na veç katërohemi ndër kjo është pika e të rejtë e cila neve na e obligon me mendu mirë për njerëzi thapin nga mberi sallallahu aleyhi sallam kush thot për njerëzit u prishën kejt apo thonë qështu sa dush thonë qështu sa dush edhe mos me thonë me goj jenja ja thot, halli ja thot, s'ka rreth tu. Këtën prish. Thaley salatu sallam, kush thot çështu, çaja më i sëram, qështot, qa maj prishti? Ne transmetim dietar që dawn pejgamberi sallam, kî ka prish? Ai na tashop mirë të parën dhe të dytën, çuçi vje. Ka dawn dietar që çe ka transmetuar buzekeria Nawawi, në shpjegimin e këtij hadithit të të begatshëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në transmetimin e parë, kjo më i prishti, çish është më i prishti? që që është ma i prishti? Kanë thonë djetarë, fakti që ka me mri, me mendu dhe ka përfundu në konkludim se kërrejt njërzit jam prish, kjo dhe me thonë se ki menonë shumë mirë për vetën, kjo e prisht tjetër. Kur ti menonë se jë shumë i mirë, shumë i regulum, shumë i përmirësum, dhe s'ka me tyje, kjo është fundit keqës, s'ka me këtë se qështu, nuk ka me këtë se me nduvesht tyje i mir A ne të për nga meri sallallahu vare i sallem Kur ti thu krejtë u prishën Kjo laf dratë për vetër Ti po dhusën jam shumë i mirë Dhe s'ka me muë Apo atërti e ma, ma i prishti Në komendin tjetër A i ka prish Qësh i bja i ka prish Thandjetarët në komend A i ka prish Se t'ju thandë otë prisht, otë këqi Osë baot kurqa pi uve Ata kanë fillu e me u binë Se s'ka kërpi tëne Dhe janë lërgu e ndërsa feja zoti që në loale afran dhe s'lergon, lehësën dhe nuk vëshërësën, ka hajrë të njërzit, ka gabime dhe ka rëshitje, ka gjunahë dhe ka dështave t'like të randa, po kjo nuk nënkupton se është humë, fare të mirës, bërthame të mirës, adhe pengamberi ale i salatu selam, për gëzon të njërzit, i në gjallë të njërzve motiv për të bomirë, qofte dhe pak, pengamberi ale i salatu selam, nuk ja çoft edhe nëse ka mbetë një mirësi shumë e vogël te ai, sikur që u është pa te haxha i vet. Aleih salatu sallam në dekën e Abu Talibit i thonte ja ammi, oj ajan veç një fjalë, veç një. Mundemë pa lanë mendu, në njëri i cili adhuron gurzi, idol, puta. I thotë aleih salatu sallam veç një fjalë thuje. E çka duhet këtë fjalë? U hadju beha rbi. Foli me Zotin me kët fjalë. I them Kshire, e ka thon. Kshire e ka thon. Ekso me rad. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam nuk ka ja uptë njerëz të mirat, çoft nëse është mundësia edhe më e vogla. Andaj ai i cili i thot, u preshë njerëzit. Çka më kahet të njerëzit? Ku ha jema në të mirë? Haj jema në besnik. Këçi shipje, çe unë ku jam? Apo i bëj që unë jam besniku, un jam i miri. E kjo është e prishmën vetveti zguzon njeriu për me mendu kështu zguzon njeriu pejgamberi alay salatu selam thonte na shpeshar në raste kur i shihte sahabët duke e lavdruar shumë pejgamberin alay salatu selam thon dallay salatu selam la tufaddiluni ala yunus mos umgritni mbi yunusin sendjoria e yunusit është e përmendur në Kur'an se ai gaboi pak e e mërë një lojë sankcionit vogër prej Zotit Gjellë Gjellëlu e sahabët disi unë dinin se ne e kena Muhammed ojsh në bitë gjithë bi Musën, bi Ibrahimin, bi Kret dhe kjo mundët njërijut me më i botë elashe adhe dhe Alej Salam, mos o mëgretni shpe gjardhonte mos e te proni me muë që që te prunë krishterët me isajnë Alej Salatës Salam dhe të truni Këma ataratin në sarëve i sa bëni mërë jemë Mosët e prani të më lavdruhe Mosët e prani të më lavdruhe Inëme e ne abdullahi E vërësulloh Unë jam rëbi allah Dhe i dërgumit ti Andaj E keqja e të rejtë është se Shëriati Zoti Gjellë Gjellë Luhu I a barë Dhe i angërkon njëriut Barën e mendimit të keq Dhe e banat ma të keqin Andaj dush mu largue Lërgon nga mendimet e këqia Dhe e katërta ka ndonë djetarët mendimi i keq ta bje një veë për shumë të lig dhe është spion lucky apo spionizmi nga vjen keni pa po dikush me ndjek dikant tu kemë ndu mirë për ta pse jetë ndjekë së so është shumë njëri mirë pse jetë e përgju së so është njëri mirë jo, jam të përgju se me ndoj keq e për qelë se me ndonë keq Andaj tha zoti jo në gjellë gjellë luhu Largon ju shumë mendimeve të liga Disa mendime janë gjuna E pas taj pse më ju largu Qëka më në të mendo Ola të gjessesu Dhe mos spiononi E që shpionon njëri ju Të gjessus Të gjessus na e përkthejna spionizëm Përgjim, ndjekje, gjurëmim Gjakon me gjitë dishka Ekshë në më ratë Por se në gjurë në arabe, kjo a jet i begatëshmë, dhe kjo fjale madhe, zot i gjellë gjelelu, konë një kuftim, kër shumë matë madhe. A dhe vetë fjale të regonë që ka po panë kë njëri. Të gjesses. Të gjesses. Janë disina. Disina kur të bashkojnë, ma janë tri sina këtu. Shonja sin, sin, sin. Qësh i vekjo? Se ki t'inza mundohet me ndjerë një, një informacion. E për mundohet me ndjerë, Pse po mundohet me ndjen? Pse po mundohet me ndjen? Për më e bind mendimin çka i ka ardh. Kur i vën mendimin i keq, ta shkriosh ndilem, oh, a është asht? Unë po mendoj se është i keq, po ta xhejnaj fakt dhe fillon me ndjik, e ndjek. E Sallam, marhe, tha pejgamberi alayhisel salam këtu, stopin tjetër e vendosja alayhisel salam. Ka lanë madev. Tha, o jeta se të keni besuar me, me gjuhet e juve dhe jo me zemra mos i mundoni musliman të ja unë ndjek intimitetin, privatsiën të shohë në qabot vanaj të shkoj pas unë atina të apërceli unë ata e kështë të mëral, kjo ndodh nivele shumë të imë të në familje po ndodh dhe nivele më të lartë të në gjëshri po ndodh dhe nivele të më të më të mërja në umet a nëjë Allah u gjellëvarë dhe mos shpiononi E spionimit vjendër të shumë e keqe më e madhe Vjendër e keqe më e madhe Cile është e keqe më e madhe O la e ghtëb ba'du kum ba'da E kur të fillojsh me spionue Ta bjendë keqen tjetër Cile është ajo E tani fillon me fol Fillon me bog i bet Andë shiko Allah u se e rënditi Mëndimi keq Pastaj Shpionizmi E përgjonti ata E njegti ata E, e, e dëgjonti inzat që shpa për nga mbërja rejë i salatë e sëram disa njerëzë dhe të shkrijet plum në veshët e të tërë ditën e gjikimit plum, në veshë pëse nja Rasul Allah tha u kanë ndaj dhe ka dëgjuhet tinza, fshekht azi di njerës të cilat s'kandash me e dëgjuhet s'kandash me dëgjuhet i kanë ndu sa njeri u rrit e dera u dhe zë sa njeri u përgjohet e dera i përgjohet njerëzë dhe ta dëgjohet u du eksumerar, prish familje të të gjuhe folë fjalë të liga dhe të poshtra dhe i prish njerëzit dhe banë magjime të gjuhe në ti pse, thotë, unë du mi ditë ketë zdu dhe në informatë me më lëshuhe thusë e kjo është zotë këka me i gjiku njerëzit dhe këka me i morë logari andaj thë Allahu alate gjesu mos spiononi lej njerëzit lirë andaj, alej salatu selam e vendoj këtu kalon tjetër pastaj e ketja është e gjibetit pas pionizmit, pasit përgjoj e filon njeri me folë. Filon një zvëdhot, kësë është njeri mirë, pëse e kam paone, e dione, e porcelaone, kam fakteone, e kështënëra dhe filon me hangër tashmishtë të njeri të gjallë. Andaj ka lej për nga mele, i salatu e selam, një ditë për e ditë dhe me shokët të ti, pra një ngërdësire, pra një coftine, dhe i ndali shokët e vedh dhe i tha, oj shokët e mi A qoftinën, po po shefni çoftinën, po po shohmi. Apo ka dikush për Juve Orex? Dhe tërhiqje dhe uri dhe dashni me hangër këtë, tha ajoja e Rasullullah. Çoftin, aha çoftina. Tha, e njeriu kur po fol kes për vrahun e ti, është më keq se rrahun e çoftin, është sikur me hangër miçin e vllahut vet. Andaj dhe Allahu gjilluara E ju hibbu e hadukum E njëkula lahme e khi Fë kërihtu mu A donë dënjani prejuve Me ngran Mishin e Allahu dhe të fë kërihtu mu Allahu minje herë reagoj I në ati e kini Që vjenë mirë, gërditën i prej ti A kini pa dhe zërë me angë dikush mish njërit Kështu mish Konkret jo Por abstrakti cili në khirat Lëgaritët si me angë në mish Shonë ka Shumko, të mamë të ullën e të vjene qaj, janë isë edhe mishi me orë. Jo mishi i cili është thërë përgjitë Allah u gjelotë prej lobëve dhe begative. Jo, po mishi i tjetër. Mishi i tjetër. Andaj, nga para gjikimi i keqë, ku përfundoj? Te vërasja. Para gjikim? Shpionim. Përgojim? Përqeshje. Jesë hardë. Pastaj, haron që farë dispozita ka dhe se e ka vla muslima në kështu më radhë dhe pas taj i këtët e lu e pas e vrahë andaj e përfundojmë këtë ligjarat edhe përse kjo shumë nëndësi që besim të aritiru e të paraqikime dhe hamendjeve të këqia ta përpsos moralin e ti në të menduarit e mirë tha njëri për imamve të muslimanve Muhammed Idris Rahimehullah tha njëriju nëse don nëse skemojtë kër gjo menë për ligjaratës bo e menë kët Konkludimin e njëzët të mdoj Nëse dëshiran Tha Muhammed ibn Idrisi Nëse dëshiran Allahu me dëdha në fund të mirë Me dhek me iman dhe islam Dhe me qenë faqe barë të zotë Jotë të bare kjo vë të ala Fel juqësini dhonnebin nës Tha let me ndoje mirë për njëzit Me ndoje mirë për njëzit Allahu gjellua ta mundcon me për fundu mirë Në halus për zhoti në do të barëk e vë të të ala që Allahu gjelonët në largën nga mendimët të kësia. Në pasënë Allahu trunët tonën nga mendimët e liga. Në pasënë Allahu gjelonët zemrat tonën nga para gjikimët të kësia. Në dëmin Allahu xhelaota mëndojnë na mirë për vështriton të të musliman dhe në për të vë të ala, na përqësi për njerëzit. Elusmi Allahu tebaraka ve teala, ç'Allahu xhela xhalaluhu na mund thonë ç'ta jetojnë në fenë Zotit xhela xhalalu, siç është razi Allahu tebaraka ve teala. Elusmi Allahu tebaraka ve teala, ç'Allahu xhela xhalu tangrit vet di në muslimanëve, dimunsan Allah Allah Allahu tebaraka ve teala muslimanëve ç'të ndriçojnë me librin e Zotit me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu tebaraka ve teala, ç'Allahu ti por mëshndra kur të muslimanëve. Elusmi Allahu xhela wala ç'Allah وسليمان قوله ان الله يضمن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين